وا اين قرطبه دار العلوم فكان من عالم قد سما فيها له شالو <تصفيق> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله لا مهدي له ومن يضلل فلا هادي له ومن يفلح فهادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله <تصفيق> صلى الله عليه وعلى آله وآصحابه ومن تابعهم بإخسان الله يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمن تقول الله حقا الطقات ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمن تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعي الله ورسولة فقد فاز فوزا حظيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah Prošli put smo govorili o skraćenom tefsiru za neki dijela sure Furkan koji govori o Ibadur Rahman odnosno robovima milostivog u kojim u tim ajitima 15 ajita u kojima se spominu to oko 12 osobina robova milostivog, pa smo uspjeli obrati u prvom dijelu. Pet, šest ili sedam osobina, vraćamo se na neke od njih, inša Allah, pa da nastavimo već raz da upotpunimo komentar ti ono ajeta, odnosno tefsir tih ajeta, samo da podsjetimo, u tim ajetima je došlo sljedeće, kaže uzvičani vaibadu rahmanil ladina jemšunan il ardi hauna, a robovi milostivog su oni koji po zemlji odaju e, mirno, ponizno. <coughs> Iz ovog djela ajta je su učenjaci zaključili da je osobina e, robova milostivog da budu ponizni. U nasu kaže qalu A kad im se besidnici oslove odgovaraju mir vama, i chega su mo feseri zaključili sljedeća osobina to je a to je da jahelima neznalicama ne uzvraćaju ružnim i lošim odnosno iz ovoga su zaključili osobinu blagosti koja je opće poznata preporučiva u drugim šerijatskim tekstovima dovoljno na onaj hadis mu de faqun ali in rifqa La yakunu fi shay'in illa zaanehu. Blago se ne biva ni u čemu a da je ne ukrasi i obrnuto. Nedostatak, odnosno šidde, grubost i osorost ne bude ni u čemu a da ne upropasti tu stvar. Ne poružnjai. Hadis mu tefakunali. U nastavku kaže Uzvišani: "Alladine <clears> je tuun <throat> ali rabbihim sujdande wa qiyama." Oni koji provode noć pred svojim gospodarom na sejd i stojeći na kijamu odnosno klanjaju kiamu lejl pa smo govorili o tome to je treća ta osobina od Robova vlastiti četvrta walladina jaqulun rabbana srifa anaa azab inna azabaha kana garama inaha sa'at mustaqarra oni koji govori gospodaru naš poštedi nas patnje u džehenemu kazne džehenemski jer je kazna, propi, jer je kazna propas neminovna. Euh, isogajeta učenjaci zaključuju da, da je odrobova milostivog da se boji Allaha dželešhanahu, da imaju strah od njegovi kazni. U nasavku veli dene iza anfaku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina Kaže oni koji koji kada daju, kada udjeljuju od svoga imetka, ne rasipaju niti škrtare, već u tome se drže sredine. Pa je ovo peta po redu osobina robova milostiva, a to je da budu umjereni u trošenju imetka, niti škrti, niti rasipnici. Pa smo govorili o tome nešto skraćeno, a... Večera sam planirao nešto, nešto uh, detaljnije reč za, za ovu osobinu, a to je, znači, ono poznato, a to je uh, Dabit fil israfi, odnosno pravilo, pravilo u, uh, u rasipništvu, uh, kada ono prelazi u haram, kada je mekruh, a kada to nije rasipništvo. Znači, o tom, inša Allah, malo detaljnije. Jesmo prošli put pokrenuti jedno pitanje. Jako zanimljivo, jako bitno. Zatim, u nasavku dolaze šest, sedma ili osma osobina. وَلَدِينَ la يَدْرُونَ مَا اللَّهِ لَهِنْ Oni koji ne mole se uz Allaha nekom drugom božanstvu. Naravno, ovdje negacija negacija širka, da je osobina robova milosti, milostivog. A da se čuaj širka da se to lune ne vse leti Harrammellah ila bil hak, niti ubijaju bezpravno druge ljude. To je sljedeća osobina uh, dođe uh, sedma porredu. Vola je z nun osma pordu, niti čini blud odnosno klone sezinalku onog što vodi v zzinaluk. Ome je fa dalike jelka etama, a onaj ko to radi iskusi če kazno. Joda lada bo jemel kjamatiti v Yahudu tihi Muhana, pat na če na onme svijetu na Hiretu biti v mnogostručena, udvostručena in vječno čee biti v njoj ponižen. Imentabavo amen v ami. Salihha, feuljaikejueddidullahu se jati him, Has <clears> seat <throat> vkanlahhu gaforurahhima. Kaže oimomoni, koji se pokaju, povjeruju i dobra djela čine, a lače loša djela a, zamijeniti u dobra. Ala prašta i samilostan je iz ovog sučenja. Mu fesiri zaključili da je to sljedeća osobina, a to je teuba. Od osobina a, robova milostivog je da se često kaju da čine teubu, ali ovdje ova teuba je vezana za ova prethodna tri, a, tri a, a, velika grija, a to je širk uh ubistvo bezpravno i z blud a onda dolazi opčata ovo posle toga idla uh u momenta bi wa'amila salihan fe innehu yatubu ila lahmetaba. to je opča uh u ovom ayetu se znači uh, spomeni opčata obaka koja je došla naakon ponavlja se drugi puta uba uh, a to je oni koji na, oni koji bude pokaju, dobra dela činiju i su na Allah će mu, uh, alla će, uh, mu uh, uh Allah iskreno čemu vratite uzvratite istu stvar. Naći ponavlja se dva puta od dva razda ajeta teuba. Prva je vezana za prirodu griha, druga za posebno opću teuba. U nasavku spomenju ostala ostala još tri ostale tri karakteristika robova milostivog a to je uh walladine la yashhaduna zura واذا مروا باللغى مروا كراما oni koji nesvjedoče lažno I oni koji e, prolazeći, pored onog a, što ih se netiče, tiče, prolaze dostojanstveno. Odnosno, ovdje je riječ o osobini, da se osoba kloni lažno svjedočenja, laganja uopćeno i i a, mjesta na kojima se čine munkeri. <kuh> Govor ćemo o tome. A, u nastavku kaže a, osobina koja dolazi postije toga a walladine iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru aleha kaže oni koji kada budu opomenuti dokazima gospodara svoga uh, nisu gluhi ni ni, ni gluhni lemi ne ostanu znači odazovu se tome to je sledeća znači osobina to je da primaju uh, primaju ukor savjet uh, pouku prijekor uh, nakon toga dolazi nagrada odnosno pardon do, dolazi još zadnja osobina to je 12. po redu. Walladina jaquluna rabbana hablana min izvajina zurriyatina qurrata a'yunin vaj'alna lilmuttaqina imama. oni kaže koji govori gospoda naš podari nam u ženama našim i našoj djeci daj nam u njima qurrata a'in znači užitak očiju to je radost i učini a, učinim da da se da se bogobojazni ugledaju na njih i mamima bogobojavni bogobojaznih predvodnicima bogobojaznih e, a onda dolazi nagrada ulajke za unda gurfete bima sabaru wa laquna fiha tahiyatan wa salama oni oni će biti znači koji imaju ove osobine on će biti za ono što su što saburali što su trpjeli u odajama znači zaslužuje odaje dječke kao nagradu Uh, i, i još će, dobit, još će znači, biti uh, pozdravljani i blagoslovljeni i, i sretni u, u tom stanju. Pojasnit ćemo detalje toga u tefsiru ajeta, inša Allah. Uh, dina fiha hasunat mustaqarrova muqama, unjemo njemu će vječno borati znači, u džennetu, uh, ako, a kako ono divno boravište i prebivalište. I zadnji ajet, kul ma ja'be ubikum rabbi leula du'a'ukum, reci Allah vam, poklanja pažnu samo zbog vaše molite, zbog vaše dove. Pojasnit ćemo šta to znači, malo ajte nejasan. فَقَدْكَذْتَبْتُمْ فَسَوْفَيْكُونُ لِزَامًا A pošto ste vi poricali, pošto ste utjerivali u laž Allah-đelešanuhu, odnosno poslanika sallallahu, ali im se ne da je ono što je objavljeno da je to, da je to došlo da Allah-đelešanuhu Kur'an, kaže neminumno vas čeka patnja pa ćemo, a, vidjeti koji je, koji je kontekst ovog zadnjeg ajeta sa prijethodnim. Naravno, nama nije teško da ponovimo ove ajete, ovi 12 osobina, 15 ajeta. Musliman treba da uživa u Kur'anu i koliko god da ga uči, čita i šitava i sluša, e, sve više osjeća u njemu zadovoljstvo. To je osobina pravih vjernika, da osjećaju zadovoljstvo u slučaju Kur'ana i šitavanju Kur'ana, analizi e, značenja, I svega ostalog, jel, što je karakteristika Kur'ana, to je da se, što se više izučava, čita, da ga, da, da ga, da ga doživljavamo na raz način. Uvijek se nešto novo otvara, uvijek se nešto novo, čovjek se ne može zasvititi njegovih značenja. Da se vratimo, znači, na ostale su nam još, ostale su nam, znači, nakon, zadnje što smo radili, je bilo da smo ušli u govor o temi a, tri osobine koje je spomenuta, a to je ostavljanje širka, bespravnog obijanja i bludničenja zinaluka, pa smo tu počeli govoriti i prekonuli, s tim da ću se ja ovdje na ovom mjestu vratiti na, na onaj dio koji govori o, o israfu, odnosno rasipništvu, zbog zanimljivosti te teme i bitnosti njene teme, slabo se ona gdje spominje da se detaljno obrađuje pa ćemo zbog toga nacjeda, da nakažem ono što su učenjaci o tom rekli uglavnom kao što smo prošli put spomenuli znači imamo po toj temi uglavnom dva ili tri ajeta a više je hadisa čitao problem je oko rasipništva u tome da se utvrdi koje je to zabranjeno rasipništvo. Znači imamo kuranski ajet u kojem je došlo bez u bezdir tebzira. I nemoj da činiš rasipništvo, nemoj da radiš da da se rasipaš u to, u ovu znači došla je zabrana u ovom ajetu i nelmobedirine kanu ih vrana šejatin zaisa rasipnici braća šejtana. Vo kana šejtanu rabbika fur a šejtan je nezahvalan, odnosno uh, nezavadan Allahu džele šanu. Uh, iz ovoga ajeta se razumije zabrana rasipništva. Dokovo majtu koji smo mi imali ovde u, u, u, kod osobina robova milostivog govori se da je, znači od osobina e, robova milostivog je to da kada udjelju veladine i da enfaku, lem ju srihvo, lem jaktoru. Kada udjeljuju, niti e, čini rasipšno i srav, niti iktar, odnosno niti škrtare. <klima> po, po, po tom pitanju imamo, a, da su mu feseri rekli sljedeće, Uh, iako pa zna, da, da odmah odma naglasimo ode znači riječ israf koja znači rasipništvo i tebzir u aratskom mesku znači rasipništvo. Uh, neki učenjac pravi razlik između da tva, ta dva izraza. <kuh> Uglavnom što se tiče tefsira sam pokušao sam rat na tefsir Begavije bin Kethira Kurtubija pa da vidimo šta kažu. Uglavnom ono što došlo u tefsiru Begavije kaže tebzir odnosno rasipništvo kaže la, la, to znači infakul mal fil masije. Kaže trošenje i metka u grijehu. Pa prenosi begavij od uh, tabina mujahida, riče kaže lahu anfaqa al-insanu maalahu kulahu fil haqq ma kana tabthiran. Kaže kada bi insan utrošio sav svoj imetak fil haqq, onom će ima pravo i će ima osnova koje šerijaski dozvoljeno ispravno ma kanetabdiran kao to e, to ni rasipništvo walla unfa muddan fi batil in kanetabdira a ako bi utrošio e, koliko jedan mud jedan pregršt u batilu onom što je e, ništavno odnosno šerijski sporno zabranjeno neispravno kaže to je rasipništvo Uglavnom, a najviša izra, izraka koji prenosi a, skoro svim Fesiri i Begavi ibn Ketiri i Kurtobi, odnosno u tumačenju šta je rasipništvo, a to je ono što se prenosi Abdullah i Nesuda i Abdullah Nabasa, kaže rasipništvo in faqol man fi gajri haqin, a, trošenje i metka u onom u čemu nema prava da se troši. A, sad, tumačenje toga šta to znači nema trošenje i metka u onom kaži fi gairi haqqin što što učemu nema prava da se troši. E, tumači od toga što na dulj posli pa ćemo vid da ima tu malo ova. Inače na tome džumhur učenjaka da je to u stvari definicija da je to definicija rasipništva. Dok skupina učenjaka skupina učenjaka tumači rasipništvo kaže da je rasipništvo infaku infakul mali e, e, fi mas fi il haram. Uh, trošenje imetka u haramu, da je to rasipništvo. A infakul mali fi, fil mašru, fil halal, da to ni rasipništvo. A trošenje imetka onom što je šarijanski dozvoljno propisan, da to ni rasipništvo. Uh, znači, uh, i to navodi imam Begavi, uh, i to kod ovog ajta kod nas ovde u, uh, u tefsiru, suri Furkan kod ovog koji govori uh, da je osoba, da je odrobova miloslija da budu između rasipnika i škrca. Pa kaže, pr, uh, kaže da je drugo mišljenje da koje tumači da je da Israf kaže da je to usvar stvari kaže muđavozetul uh, haddi filinfaf i hatta jedhule fi tebzir. Kaže da osoba uh, da osoba kaže pređe granicu u trošenju i metka tako da dođe ustanje stanje tebzira a to je onog zabranjenog rasipništva. Kaže wa iqtar atu shkartost, kari taqsir u amma la buda min, a to je kaže da osoba da osoba a, ne, ne, tro, ne udjeljuje i metak u onom u čemu a, metak onom čemu, čemu, čemu bi trebalo da izvaje metak. Uglavnom ovaj da se ne izgubimo oko ovoga i što su rekli učenjaci, imam Šafija također, on potvrđuje ono što su rekao Abdullah ibn Abdullah mesud, i qata e, i drugi učenjaci a to je da je da je rasipništvo trošenje medka fi ghairi u onom u čemu nema osoba pravo da troši. Sad ovde nastaje taj problem šta, u čemu to ne, nema prava. U čemu nema osnova da troši. E, pa imam Šafija naglas, naglašava nakon naglašava što kaže kaže wala teb zire fi amali lkhair nema rasipništva u, e, u dobrom dijelu. Nač ako trošiš u dobro djelo tu nema rasipništva. E <clears throat> uh da Imam Begavi također navodi kaže da je uh, značenje israfa kaže nefakatu fi ma'siyati llahi in qallat rasipništvo je, kaže da se, uh, da se troši umetak u griješenju prema Allahu dželešangu pa makar i u malim količinama a kaže da je iktar, odnosno ono škrtoz, kada se navodi u kuranskom majetu, kaže a to je da se, da se ne daje ono što, što, što, je, što je Allahovo pravo, da se ne djeli i u tu svrhu. Uglavnom, ovaj, znači ono na čemu je većina učenjaka, a to je da je definicija, definicija rasipništva, trošenje i metka, Trošenje imet i vajri u onom u čemu nema se pravo i osnova da se troši. Odaj sad ostaje sam taj problem da se da se finiše, znači jedno je tumačenje, znači nekako kažu da je to stvari da je razim što trošenje imetka u, u haram. Ali trošenje imetka u haramu je svakako haram, jel? Pošto pa, da nismo došli s nečim novim. Trošenje mjeta kao ono što je propisano je svakako propisano, tako da nismo došli sad nečim novim. Euh, ja. pa nam ostaje ovdje znači problem pojašnjavanja toga u stvari koji šta je to zabranjeni, šta je to zabranjeni zabranjeno rasipništvo. Euh, u tefsiru imam Kurtubi je malo to preciznije pojasnio i ono bitnu stvar, pojasnio ono bitnu stvar da znamo da znamo to mjerilo grancu kada je osoba upala u zabranu rasvi kada nije. A mimo toga kad se sakupi ovi govori učenjaka, može se znači e, trošenje i metka podijeliti na neke tri na, na tre, neka tri dijela, tri skupine. E, a to je trošenje i metka u haramu. Trošenje i metka u haram, samo što je haram. E, ne razilimo sa učenjacima, znači da je to da, da je to israf, odnosno da je to rasipništvo. Rasipni trošenje metkom haram je rasipišno bez razilaženja. E, onda trošenje metka e, fi amel khair na znači, čonom čemu je khair trošenje metka u ono što je propisano čemu je khair čemu osoba propisano da troši metak znači nema razilazmešenjacima da to nije rasipništvo pa makar troši na kojim znači naglašava pa kao to što je metak <clears throat> Znači to dvoje da na stranu ostavimo. Znači, trošenje i metka u haramu je rasipništvo. Trošenje i u onom što je propisan da se, da se daju, djeljuje i metak, svi oblici propisanog dava, davanja i metka, da to ni rasipništvo. Ostaje nam nešto između toga. Ostaje na ta treća kategorija, to je trošenje i fišehavat, Trošenje i metka za strasti i čejfove. I tu nastaje taj, to, tu se lomi i koplje. Šta znači za strastu? Nači strasti misli se ovde trošenje umetka onom znači što je što je da se troši međutim kad trošenje od tog umetka kad se prelazi tu granca da se ulazi u rasipništvo. Euh trošenje umetka na strasti misli se ovde na hranu, na odjeću, na na na ro, na na imetak nekretnina i tome slično. Znači ljudi po priroči znači imaju imaju ovaj volje da jedu raznoraznu hranu, odnosi razno, raznovrstvenu odjeću, voli da, da ima i posjedio razno, razne vrste i metaka. Eh, kad se tu u ovim stvarima, koje su uglavnom, jel, udovljavanje strasima, jedno je zadovoljiti osnovu, a drugo je da se upadne u to, da se u, u, uđe u rasipništvo. Pa imamo neke izreke, spominje se od nekih učenjaka, određene izreke iz koje se razumije, jel, ovaj, da prelazak I čak se to navodi od, od bim baza On kada je upitan šta je, šta je, kaže, Dabit, Fitebzir ili Israf, kaže, šta je Dabit, šta je pravilo po koje se razpoznaje kada je osoba upala, ušla u Rasipšnu, kada nije. Pa on navodi, kaže, Israf je, kaže, kaže, da trošiš fevuk alhađe, da trošiš imetak iznad potrebe tvoje, više nego što ti je potrebno. A kaže, Tebzir, tebzira on je pravi razsko između israfa raspišstva koje po njemu ni znači zvuk se razumije da nije haram može biti mekru al nije haram između tebzira u kojoj on znači tumači da to je vrsta raspišstva koja je haram pa kaže da je tebzir znači trošenje medka feghairi već trošenje medka znači u onome što nije ispano se troši a to je već ulaženje u u haram mada i to nije toliko precizno jelo ni toliko precizno da se razumije stvari kad smo prošli grancotu Pa imamo, ovaj, imam Kurtubi, kad navedem ono što je spomenuo, imam Kurtubi i Ibn Uthejmin, bit nam jasnije šta se misli po tim, po tim, za, po tim pravilom po kojim se raspozna i kada je osoba ušla u zabranjeno ras pništvo. <kuh> A prije toga sam da navedem ovu, ovu zanimljivu ovaj izreku koju spominju neki, neki od Selefa pa kaže uh, da je upitan jedan od učenjaka Selefa Melbanau elledi la serf fihi kaže kakva je to građevina mislim se kuća objekat u kojem nema rasipništva pa on odgovore kaže ma setare ani shemsi wa akinaka anil kaže ono što te sakrije od sunca i ono što te pokrije od kiše fa pa kaže pa je upitan meltaamu la serf fik, koja je to hrana koju nima rasipništva. Mislim znači kupovina koja količina hrane. Pa odgovor kaže: "Ma, sat delu kaže ono što zadovolji zadovolji glad, potrebu gladi. Što utoli glad. Pa kila lahu fil libas, a kaže: "U odječi", kaže: "Ma, satr auratek wa qaka Kaže ono što te pokrije stidno mjesto i kaže sačuvate od hladnoći. Ako bišli po ovom ovo moderstopi ono šta je znači rasipništvo a, za mnogi od nas koji nismo plaho bogati moglo se reći da smo veliki rasipnici a, ovo su moglo više reći znači, da je ovo a, da je ovo znači zadovoljavanje nekih osnovnih, osnovnih ljudskih potreba i da ono a, iznad ovoga što kako se ode opisano rasipništvo a, A, a, a, može se reći da najviše se može reći znači da, da osoba ako troši vi, mi, a, više od ovog odeš je u ovoj, ovoj predaji a, da je to može se najviše može se da, da osoba upada jel u, u, u nešto što je mekru ili suprotno onom što je što je a, što je bolje ispravnije dobro al precizno su znači to pa jasni imam Kurto bio u svom tefsiru <kluh> je pojasnio u stvari a, koja je to koja je to vrsta rasipništva koja je šerijatski sporna odnosno koja potpada pod haram pa kaže on men enfaka malahu nave oni također ove ovo go što smo mi naveli kod imama kod u uh, tafsiru begavija ibn kesira On je naveo na uh, uh, uh, uh, stavove izreke učenjaka a onda je spomenuo vrlo bitnu stvar kaže men enfaka malahu fi shehad zaidan ala qadri alhajat kaže ona ko utroši svoj imetak u šehevatima, a šehvacu svađu strastima. Misli su od hrane, od odjeće, od nekretnina i svega što inače čovjek posjeduje. <clears throat> kaže, Ala zajedno više nego što, što je nego što mu je potrebno. Znači, kot utroši svoj imetak za svoje strasti, više je nego što mu je potrebno, kaže uredahu zalike ili aradahu zalike linefad. I kaže, toga odvede da mu nestane imetka. Da nema više imetka. Kaže fehuve mu bedzir. Ta osoba je postala mu bedzir, odnosno rasipnik. Podpada pod rasipnika koji je sporna šerijeski na koji se može reći da je upao u haram. Nači ako bi trošio imetak više od svojih potreba, ali nije došao u stanje da će mu nestati imetka, znači ne potpada pod pod osobu koji je rasipnik. E, ovo je fino pravilo iz nek se može razumjeti, može se spust na stvarnost u kojoj mi živimo. A onda dalje kaže: men anfiqa ribhama alihi. Kaže ko utroši zarad od svoga imetka, fi shehavati, u svoje strasti. Načije od odjeće, odjeće hrane, i odjeće, grane, nakitnina i to nešto slično. Kaže wa hafiz asl wa A kaže sačuva osnovicu imetka. Rekeba se ovde sačuva osnovu od, od, ako je u pitanju metak da su da su pitanju životinje. Kaže felis bimubedzir, kaže on nije rasipnik. Nači ono što ono što zarađuje mimo osnovice imetka što rađa uh, više od toga pa troši na svoje strasti više nego što mu treba, znači on nije bezir. Kaže men anfaqa dirhaman fil harami fa Ako utroši jedan dirhem u haramu, on je rasipnik. I to ja sam, mislim, to već prije toga rekle znači, trošenje u u hajru, u ono što je propisa daj metak, to ni rasipništvo. Trošenje u haramu, pa makar mali dio imetka, ili kao što ovdje reče Kurtobi, jedan dirhem, to je rasipništvo. Nas interesuje ono između se. Da ti je i metak, znači, izvršio si obaveze prema lažješanu, ne trošiš u haramu, a trošiš viška stvari, više nešto ti treba kad si prešao, ušao u granicu rasipnika, spornog, šerijski spornog rasipnika. Naći on ovde pojašnjava da je osoba se tretira da je rasipnik koji potpada pod ono koji je koji upao u haram. Rasipišto koji je haram, a to je kada troši za svoje strasti više nego što mu treba i dovede sebe u stanje da mu nestane imetka. Naci do temi tako troši da mu nestane medika onda je on rasipnik. A onda Ibn Uzejmin kada je upitan o dabitu fitabzir koji je to dabit pravilo po kojem se razpoznaje da je neko rasipnik ili nije rasipnik, on to pojašnjava kaže, kaže da je israf rasipnički, kaže amr nisbi, da je to relativna relativan pojam kako u kom smislu, kaže je ta'allaku bil amili la bil amel a naši rasipništvo je vezano kaže za insana osobu koja radi određeno dijelo a ne a ne za samo djelo znači nije hoće da kaže nije ibret u tome jel ta osoba potrošila 100.000 maraka ili 2.000 maraka nego ibret koja je osoba potrošila 100.000 maraka a koja nije odnosno pojašnjava dalje kaže osoba koja je bogata Ova bogata, ima i metka. I kada utoši veliki metak u nečemu, što je širijeski dozvoljeno, a potpada pod kategoriju udovljavanja strasti i utoši više nego što mu treba, kaže, a, on se ne tretira rasipnikom. Za rasku, kaže, od osob siromašni, poput, on je na ovaj primjer, žene. Žena koja je siromašna i a, sav svoj metak utoši u, u, u kupovini neke skupocijene ogrlice. I do te mjeri da znači, i do, do, kupi takvu ogranicu kao, kao da je na stepenu nivo bogate žene. Kaže, ona se tretira da je rasipnik jer dovede sebu stanje da ju nestane i zbog toga. E, pa ovi hoće da kaže, e, Ibn Femin, Rahimullah, da je, znači, da je pravilo u rasipništvu. U tome, bogata osoba ima širine da troši više u svom mjetku, dok siromašna treba da bude umira troši toliko koliko kako ono kažu, kod nas, koliko, da, da, koliko se može pokriti. <kuh> iz ovog, znači, možemo zaključiti, iz ovog možemo zaključiti, znači, da... Naravno, ude sam da, da, da, da, da, da spomeni jednu stvar, da, da ne bi nam, da, znači, to su učenjaci naglasili. Ako bi osoba trošila odveđeni imetak... E, Vi, znači više nek što je potrebno i, i bacala taj mjeta poput toga da priredi se znači da se napravi ogromna velika večera za malo ljudi a velika večera i ostani puno hrani ona se baci to potpada pod različništvo to su učenjaci naglasili znači to potpada pod različništvo osim ako bi taj više hrani da, da bi ju dat siromasima tako znači da, da recimo taj slučaj nije direktno vezan sa ovim primjerom ovdje koje smo spomenuli bez obdjele načina stanje osobe bila bogata ili siromašna. Uglavnom, da podvučem još jedno, znači, kako je, imam Kurtobi navodi, znači, kod njeg pravilo uh, u zabanju rasje, prije što tvo, tvoj, da, da trošenje imetka za strasti šehevate uh, uh, iznad iznad svojih potreba, ako odvede osobu da, da, uh, da će joj nestati imetak, da će potrošiti nestati imetka, onda potpada pod ustanje uh, zabranjenog zabranjenog rasipništva. Uh i naveo onaj primjer drugi jel ako bi trošio o svoju zaradu, znači osnova i mjetka mu a svoju zaradu troši za više nego što treba za svoje za svoje strasti od hrane do od dječje i ostalog nekretnina, znači ne otpada pod rasipnika. Uh a po po ono kako tumači Ibnu Sejmin, znači on kaže da rasipništvo i se veže za osobu, a ne za za djelo. Odnosno, za osobu da bogata osoba, ako utroši e, više i metka, nego što je treba, ne tretira se rasipnik za radsko siromašni, ako utroši, e, do te mjere, znači da dovede sebe da ju nestane i metak, e, potpada pod rasipnika. E, nadam se da je naslovom ovog sa što smo spomenuli, da će nam biti lagan odgovor na ono, ono prošlo pitanje koje smo Po kojim smo govorili, pa o tome ćemo na krajim šala predavanja, da se vratimo na, na onaj konkretan primjer. Možemo i druge primjere navesti e, da razumijemo zabranjeno rasipništvo. A ono što bi bilo između, znači, između ovog zabranjeg rasipništva, između umjerenosti, ona kategorija između, ona bi mogla potpati pod, pod nešto što je mekruh u znači, špod kategoriju e, makruha, znači ono što je pokuđeno, a nije došlo do stepena harama, a nije ni na stepenu onog najboljeg, idealnijeg, to je umjerenog trošenja i metka. <kluh> Dalje što smo došli, znači govorili smo zadnji, govorili smo da završimo privedemo kraju ovaj tumačenje ovih e, osobina robova milostivog, e, 12 kako i e, nekim fesil navode, došli smo do do šesti a to je udaljavanje od širka. Uh, u istoj majeti spomenuto uh, da se osoba kloni ubijstva bespravnog i da se kloni uh, bludničenja zina. Naravno o tome je uh, to su teme za sebe vi znate dobro što o tem širka i, uh, i suprotno tome tevhida napisane su knjige, to je osnova akide, i tako dalje, osnovna naše akide, osnova islama. Uh, Ispomenuo sam prošli put koji je smisao da se izdvajaju ova tri velika grijeha u odnosu u odnosu znači, na ostali grijehe koji su donikli na istom stepenu koji je ovi. E, rekli smo ovdje da je smisao u tome je bilo jedno od tumačenja. E, zašto je ovdje navedeno e, to? E, znači, mudrost navođenja ova tri grijeha je u tome e, što Allah je sa a, ovih 15 stavite u suri Furkan se obraća muž, a, mušicima Meke koji su koji su negirali Kur'an, odnosno ono što se objavljuje Muhammedu Sadam Selem da je to od Allaha Želešanu. Pa Allaha Želešanu na kraju sure znači, navodi osobine robova milostivog znači, i, i koji će njiho biti zaošetak da, da će završiti u dženetu. Znači oni koji slijede Kur'an koji se objavljuje Muhammedu Sadam Selem, znači oni bi trebali imati ovih a, 12 osobina pored ostalih naravno, e, trebali da se okite sa ovih 12 osobina, a od tih osobina je to da ne radi ono što vi radite mušici kao da se laš anonima obrača pa kaže oso, od osobina milostivog je oso, od, osobina a, robova milostivog je a, da se klone širka a vi radite mušici širku u meki da se klone i bespravnog bijanja a vi ste skloni tome i radili ste to i da se klone i bludištenja bio poznat jel, bilo poznata rasprostranjenost bluda u u meki kao da na ovom mjestu kaže pored toga što imaju ove druge osobine Jer, pa se, to je uh, poniznost na početku, pa blagost, pa noćni namaz, kao poseban vin odgoja, pa straho da lađeš anu, pa umjerenost u udjeljivanju metka, a jedan pun spominuto tri grija. Ovo se da kaže, pored ovih osobina, znači oni ne radi to što vi radite, mušici. <kuh> uh, naravno, nam je dovoljna hadis po ovom pitanju, znači koji potvrđuje hadis Mutefeku na lehi, u kojem je od Abdullah Mesuda u kojem je došlo, da je poslanik sam sam upitam kaže koji je najgori najveći grijeh pa je on odgovorio tadul tadul lahe atadul ka kaže da pripiše Allahu su druga suparnika a on te stvorio da znači pučiš dovu učeniš uh, uč, uh, Allah su druga napraviš ma on te stvori on zaslužuje jedno da bude božanstvo kaže sume pa upitam koji grijeh nakon toga kaže entaktu le velede ke mehafeten an ya e, ta'am ma'ak kaže da ubiješ svoje dijete bojeći se da neće jesti sa tobom tvoju hranu kaže sum sum ay koji hrije, kaže an tezni bi halile tijarik kaže čini zina log sa ženom sa suprugom svoga komšije po ovom hadisu je znači zina log sa, sa osobom koja koja je bliža tebi znači unutar kuće ili komšiluka da je veći grijeh šćinci sa tim uh, sa tim ženama zinaluk nego sa nekim osoba koje su dalje. <coughs> Hadis je našemu znači, Tefekonali, a taman u ovom hadisu spomenuto se znači spomenuto ovo što je došlo u Kur'anskom ajetu. Uh ovdje imamo ovaj naravno pa se ovdje spomene znači da se osoba kloni širka, da se kloni ovaj ubistva, bespravnog a mi znamo onaj poznati hadis Mutefekun Alihi u kojem je e, spomenuti la je hillu demu imri in muslim, nije dozvoljnja krv muslimana. E, Ješka don la ila hillala muhammed rasullah, e, koji svjedojići da, da nima drugog boga osim Allaha i da je muhammed Allaho posanik, kaže illa bi ihda thalazin, osim, kaže, u tri slučaja. Thayyubu dhani, nefsu bi nefs, watarikuli dinihe, mufarikuli džemaa, a to um, džema. kaže... Saib Zani, znači osoba koja je u braku, a učinu je zinalog, odmazna glava za glavu i treći, onaj koji napusti vjeru u islamu, fara žemana, napusti džemat. Učinjenje rideta otpadništva, to je ustvar napuštanje džemata. Dok je god čovjek musliman, on je u džematu. Bio on u vjersku zajednici uđenju ženju ili ne bio. Dok je god musliman, on je u džematu, zajednici muslimana. Hrani smo tefekunali. <kuh> Također, ovaj, šerijski tekstovi o o tome da se treba klonti blugodaz i nalik, tako da je, a, to, a, znači, to su opće poznate stvari, nema ja potrebno da ode zadržavao se na tome, ali ovdje je zanimljiva jedna stvar, a to je da ovdje ovaj, u ovom ajtu jednom imam spomenute tri, tri stvari a, a, zbog koje je šerijet došao da ih štiti i čuva. Poznato je one takozvane intencije šerijeta, ciljevi šerijeta. Ciljevi šerijeta su da zaštiti pet stvari, a to je vjeru, pamet, Uh, morali, čast, uh, život i metak. Ovi pet stvari, znači svi šerijski tekstove se analiziraju uh, sa uh, sa naredbama, sa da se radi i sa zabranama i kaznama, ako se vrši prekršaj, čuvaju ovi pet stvari osnovni. Znači vjeru, pamet, uh, vjeru, pamet, uh, moral, odnosno uh, zabranzi naluka, porod, odnosno porijeklo. Uh, onda život i, i metak. U ovom majetu su spomenite tri stvari. A to je vjera, uh, uh, a to je zabrana, š, uh, zabrana širka. Islam je, znači, došao da potvrdi teuhid i bori se protiv širka. Osnovna karakteristika islama je monoteizam i boro protiv širka. Druga stva koja je spomenita od ove tri je ovde uh, porod, ird, moral, a to je zabran zinaluka i i treća svaka spojena od to i pet stvari, znači u jednom majusu spomenuto su tri, a to je a to je nefs, odnosno zaštita zaštita života. Znači dovolna je ta stvar jel, koja govori jel, kol, znači, o, o tome o bitnosti, o bitnosti ovoga što je spomenuto od karakteristika, od karakteristika robova milosti u da, da su sadržane tri Tri stvari koje, koje čuvaju, zbog koje je šarija došao da je čuva i da je štiti. A ovdje ima jedna vrlo zanimljiva stvar... Uh, znači sad možemo ovdje navoditi kuranske ajete koji govori o ovaj, širka, znači koji zabranjuju širk, naređuju teohid, koji zabranjuju ubijstvo bespravno ovaj, i uh, govori o kazni za ubijstvo bespravno. Također možemo navoditi širijanske tekstove o zabranzi naluka i tako dalje, čuvanju morala i svemu tome. Znači to nam odvelo, to je posebno predavanje, predavanje, predavanje znači, za svaku ovu tematiku s tim ovaj, znači dovoljno je to da še pitanju pitanje zinaluka da je zabranjena i potvara, da je potvrđivanje zinaluka ustavljeno sa četiri osobe koja, svjedoka, muška da vidi da posvjedoči zinaluka kao, kao da su bili tu i gledali kako se činio zinaluk što danas kroz istor nije poznato da je potvrđeno sa četiri svjedoka da je potvrđen zinaluk. Ono što je potvrđeno i bilo šerijski kazna zbog zinaluka, to je sve bilo zbog priznanja zinaluka, a ne zato što s znači? Da, da koliko je šerijac strog po pitanju toga da se ne udara na porodicu, na brak, na časneću. Što je tima za sebe, o to što smo govorili prije. A ovdje ima jedna zanimljiva stvar, a to je, dolaz nam ajati poslije toga o, o teubi. Znači, oni koji uradi, vome je fradalike, jel kao sam, ova, ova tri grijeha, Koz pomenti u Ajtu kaže biće el kažjan što kaznom. Yudaf i kaže biće mu dvostrucena kazna. Jeo melqiyama sunni dan u yahdut fihi muhana i biće ponižen na ahiratu, a onda dolazi tauba. Prva tauba vezana za ova tri grijeha. Illa mentaba wa amida amila amalan salihan. Kaže osim ona ko se pokaje, povjeruje i radi dobro djela. Fa ulaika yebdullah hasanatim sayyat. Kaže to su oni koji mašallah anu se uh, se hasenat koji će zamijeniti njihova loša djela sa dobrim dijelima. Wakana Allah gafura allahu onaj koji je milostiv. Euh znači, onaj ko se pokaje od ovih djela ne samo da da će mu biti oproštena ta djela, nego će mu biti pretvorena loša djela u dobra djela. Uh, to imamo u ovom ayetu i to je zanimljiva karakteristika. Međutim imamo ovdje jedna ovaj Uh, jednu jako ovaj, škakljivu meselu pitanja to je da recimo u ovom ajetu kao i nekim drugim ajetima je došlo znači u ajetu se spominje da onaj vola jako to lune ne fsedleti uh, harmelohila ne ubijaju bespravno druge ljude uh, i onda kaže ko se pokaji bit će mu znači primjena od te obaj bit će mu zamijenjena loša uh, sa dobrim djelima. A onda imamo drugi kuranski ajet u suri Nisa u kojem se navodi da Allah dželešanu ne primiti teobu katlenefs ne primiti teobu ubice u suri Nisa 27. ajet. Omen yaktul mu'mina muta'ammida ona koj ubrije mu'mina namirno. Fe jazaohu bisad Allah dželešanu beth beth posljedica Ona ajko namin ubi mumina. kaže uh, uh, njegova kazna je kaže žehennem, Khli Fiha, da će vječno biti u žehenemu, agadibe Allahu Ahi, Jala šau se nanji razljutit, naljutit, rasrdit, kaže v lenehu i prokleječega o Adellehhu Adabe naima i pripremjučemu že ogromnu, golemu kaznu. Pet prijetnji za ono ko namjerno ubije mu'mina. A ovam imamo drugom... Sad u ovom ajto što mi ovdje imamo u, kod robova milostivih, osobina robova milostivog, da onaj koji ubije, pa posle se pokaje, alaš, ano, zamijeni im loša dijelo, dobra dijela. Kako pomirsa tu odvojal? Kako ovdje, ovolika kazna, ovdje, ovdje, ovdje nema... ovaj. Ovdje se ne spominje da se može pokajat, neko će biti tako kažen. A ovdje, ka, ako se pokaje mijenjaju se djela. Da li se ovo odnosi na ono koji se ne pokaje? Ako kažemo da onaj koji namjeno ubije drugog mu'mina i ne pokaje se da mu je ovo posljedica. Znači, kako došlo surnisa, da ovih ovi pet prijetnji ima ko se ne pokaje. A onda time ovaj narušavamo drugi kuranski ajet. A to je inna laha la, la yaghfiru a yushraka bihi wa yaghfir uh, ma duna zalika liman yasha Allah dželalü shanu nečo prosti da mu se čini širk, al prostiće mimo tome, mimo toga kome hoće. Što znači Allah šano prostiće ubistva? Da mu mini ubije mu'mina. A širk neće oprosti, a mimo toga prostiće kome hoće. Nači tu sa treba napraviti neki, neki, neki spoj između ovih, a id odnosno to se vraća na na poznato, razilažemo učenjacima, a to je da li se priima teuba katila ubice koji ubije amde namjerno nekog da mu se prima te uboda se pokaje kad kaže da on se prima teba misli se da on se prima na dunjalku kod kadije i da on se prima te ubaka da laže shanuna hiratu kako pomiriti ove, še, ove ajete jer ima nema sumnje da ima kontradiktornosti ajeto na kad to bude neko pitanje opet da o njemu razgovaramo nakon nakon ovog dersa kao da vidimo kako kako rezonujete, kako razmišljate, kako spojite ove, ove kuranske ajete. E, uglavnom ovdje što je spomenuto da će Allah dž. ono ko se pokaje za ova, za ova tri dijela, činjenje širka, e, ubijstva bespravnog i bluda, da će, ko se pokaje zato e, da će Allah dž. promijeniti loša dijela u dobra dijela. Tako došlo u kuranskom ajete. To ima potvrdu u mnogim hadisima. Znači ima potvrdu u hadisima da je spomenuto da onaj Uh, ko bude radio loša djela, će biti promijenito dobra djela. Pogotovo najpoznati hadijs biljačka muslim u svome sahihu od uh, Ebu Zerra, o zadnijem čovjeku koji će izaći uh, iz džehennema i ući u džennet. Znači, bit će kažen džehennemskom vatrom zbog odriđenih djela, ali će biti zadnji koji će izaći iz džehennema i biti vraćan u džennet. Uslov za takvu osobu je da umri na lajla -laj ila, odnosno da umri na tevhidu, da nema ima širka, da ne umri na širku. I la je shirda prije prije smrti da učinite ubo shirka. U tom hadisu spomeni da je, a, da je, da, ć, da će biti rečeno to yas fa inne lake bi kulli sayyatin hasana. Kada su pokazane njegova dijela i tako kada on znao da nima dobrih dijela i tako dalje, pa mu je rečeno kaže za svako tvoje loše dijelo imaš imaš jedno dobro djelo. Pa će on reč kaže, gospodare moj, ja, ovaj, ja znam da nisam radi, otkud meni je sad ova dijela i tako dalje. Uglavnom, potvrđuje se, pojenta ovdje u hadisu, da se potvrđuje to da će biti promijenjena loša dijela u dobra dijela. A narodno, o tome su ovaj, govorili čenjaci, preneseno je preneseno je uh, mnogih izreka i od Ashaba i od Tabijina, koji potvrđuju ovu istu stvar. Samo ostalo dilema oko toga, oko tumačenje toga. Kako će se, uh, kako će se uh, brisat, poništavat ta dijela? Odnosno, da li osoba kada doradi haram dijelo, pa teubu, učini teubu, Dalimo li mu se teubom briše to dijelo i kao da ga nema, ili mu se za to loše dijelo, kada učini teubu za loše dijelo, ono pretvara sa teubom u dobro dijelo. Znači, ostaje, tu, ostaje ta dilema. Znači, ostaje dilema, odnosno da li sva dijela koja osoba čini Uh, loša djela koja čini pa učinite u bodni da se ona onda pretvaraju dobla dijela, dobra djela dobra djela sa te uva. Ili se samo odnosi na ovo ode ode spomenuto. Ili ima neko drugo tumačenje. Euh kao što kaže ili prenosi se od Makula kaže inna lahetaala yamhu sayye mi anil abdi viyathbitu lahu badalaha hasane. Kaže Allah je shanhu kaže briše loše djelo s odroba i potvrđuje na njegovo mjesto njemu dobro djela. Sačime to dokazuje Mekhul sa predojom kad sprednaso de buhoreeri radijallahu anhu da je rekao la ta la menna yenne aqwamun anhum akseru min asyad kaže želiče ljudi kaže da su oni radili mnogo loših dijela Na Dunyalku. Qila menhum ya Rasulullah, pa kaže pa je račun bilo to je, to je susret po sam nik pa on bi upitan poslanica kaže ko ko su ti ko će Voldera da je radio loša djela. Nahira tu sač Voldera da radi dobro djela. Otkušat da će neko Voldera da radi loša djela. Kaže elladine yubadilullahu Kaže oni koji koji mačala džashanu njiho loša djela pretvortu dobra dijela. Međutim, ova predaja jel, ova, ima ima određene slabosti, ali eto dokazuje se sa njom u govoru u ovoj temi. U govoru, u ovoj temi. Uglavnom nije mi cilj da se dolazimo u detalje toga, tumačenja toga. E, ajet koji dolazi poslije, poslije ovdje, ajet koji dolazi poslije ovog, također spominje teubu. E, a to su riječi ila men ame, pardon, omen taba wa amile salian fe innehu je tubo ila lahi men taba. Uh, dolazi, znači, a dolaz znači aj posle toga takođe potvrđuje Teobu kaže onaj ko učini Teobu i radi dobro djelo znači nakon Teobe treba radi dobro da se potvrdi da si iskreno učinio Teobu Kaže, fe innehu je tubu, ila lahi me taba, kaže, ala žišanuhu će njegovu teubu primiti i prihvatiti. <coughs> Biće mu primnja ta teuba. Uh, kažu uh, mu znači, ova druga teuba koja spomenite, ona se misli uh, na općeg griha. A ova prva koja spomenite odnosi se na, na ova tri uh, pritvodno majetu koja se spomenuta od širka, od uh, bespravnog ubijanja i bluda. <coughs> Nakon toga dolazi kuranski ajet koji spominje sljedeću osobinu robova milostivi. Po pitanju Teube, znači da ne ulazimo detalje toga, ovaj dovoljno znači eh, mnogi ajeti koji, koji postiču, koji naređuju Teubu, eh, praksa poslanika sa lanselemu činjenju Teube i tako dalje, radost Salaha Želešanohu eh, svakom onom eh, svome robu koji učini Teubu, da da je radost Salaha Želešanohu veća, kada osoba učini teobu nego osobi koja pa onaj primjer poznati hadiz onaj ima Muhametefeku na lij kod osobe koja je izgubila jel koja je bila na putovanju u pustinji pa na jednom se mjestu odmorla i na njegovoj eh, jahali se bila hrana i piće pa je on dok je on spavao u u, u ladovini, eh, drveta jahal se a onda osobe zrane i pića pa je tražio nju nije našao i tako dalje i na kraju, jel, na kraju ovaj kada je on legao umoran vratla se njegova jahalca sa hranom i pićem, pa se on pa se on obradovao mnogo. I na kraju hadisa došlo, kaže, poslanik se ne kaže, kaže fe Allahu ešeddu ferehan, kaže, šanuhu je više se, Allah šanuhu se više raduje, bi te teubetil mu'mini, teubi pokajanju mu'mina, bi rahiletih i odzadi, kaže, nego, nego mu'min onaj, kaže, koji je ovo, ovaj primjenje, koji je našao, jel, svoju našao svoj jahalcu i ono što bilo na jahalici. Znači, to je dovoljna primjer, toliko uh, o tome koji govori, koliko Alašanu voli i traži od nas da se pokajemo za dijela koja radimo. Uh, a onda, uh, znači, dolazi nam nakon Teube, znači, da spominjamo ajte i hadisa, već znam za Teubu, to je duga tema, dolazi nam sljedeća osobina, a to je, uh, kaže, uodledine la ješhedune zur. Kaže, oni koji ne svjedoče Zur, zur je, znači, lažno svjedočenje, znači, kao je ne svjedočenje, lažno. E, to je, znači, osnovno tumačenje u ovu koranskoj ajeta. Lažno svjedočenje, ovdje se prvenstveno misli na to, da je osoba određena prisustvovala nekom događaju kao svjedok. I onda, kada je, e, kada je dovedena da posvjedoči, lažno je se posvjedočila po toga da je svjedločila a, nekom sklapanju nekog ugovora, nekog dogovora, bračnog ugovo, dog, ugovora ili trgovačkog ugovora ili bilo ko, kojeg nešto što se događa među ljudima kao pa je uzeta za svjedoka i kad je dovedena kod kada je lažno svjedločila za interes, nepravjednost zulmov i tako dalje. To je u šarijijskim tekstovima se smatri jednim od velikih griha. I ne samo tu nego je grijeh lažnog svjedočinja se, se u Kur'anskom ayatu suri Hajz zajedno spominuta sa činjenjem širka. Se čtani bu ricse minel auzani vaštani bu qaulezur. Kaže klonite se kipova na na pravo din bukvalno konte se kipova znači širka, kaže i klonite se lažnog svjedočenja. Konti se lažnim svedočenjima. A ovo čak imamo je spomenuto i znači spomenuto i u ovaj spomenuto i u hadisu od poslanika sa sallallahu alajhi hadisu koji bilježi Buharija i Muslimu, u kojem spomenuto da je poslanik sallallahu alajhi wasallam kada je kada je upitan <hums> govorio znači o neposlušnosti roditeljima kada je, uh, govorio o neposlušnosti roditeljima, pa je, uh, pa je rekao, kaže, jela u nebiukum bi, uh, bi ekberit kebaj, da se očiš da vas obavije s tim, kaže, o najvećim velikim grijesima, pa kada, je, kada su odgovorili potvrbno, rekao je, kaže, nakon širka i neposlušnosti i roditeljima, oslonuo se, kaže, pa je, uh, oslonuo se, kaže, na, na, ovaj, stavo je, naslonuo se, kaže, pa je onda sjeo, i spomenuo, kaže, kao lezur, kao lezur i kaže, spomenuo to nekoliko puta, kaže, tako da smo mi rekli, lejtehu seket, kamo sreće je da ušuti, iz milosti prema poslanik Slansanem. Znači, kao da se umorio prič, spominjući. A navodeći to, da je lažno svedočenje na tom stepenu sponavljaju, toliko puta govori o veličin Togrija. Mufesir je ovdje kod ovog ajeta, Oledine laješka dune zur, kažu da ima drugo tumačenje, a to je, kaže, da, da ne svjedoče nečemu što je lažno. Da ne laži, znači da ne, ne samo lažno svjedočenje, kaže da ne govori laž, a laž je zabranjena poznato, znači Iđ-Maučenjaka na tome da u osnovi laž zabranjena u osim izuzetcima, a poznate ona tri izuzetka i nuždi, tri izuzetka, to je mu ženi, izmirenje, u ratu i izmirenje, izmirenje zavađenih ljudi i čet, četvrta stvar, a to je u nuždi da se slaži u jakoj potrebi, a, a osnova je da je zabranjena laž. A onda dodaju treću stvar, kaže Ješkadune Zur, kaže ne, ne prisustvuju znači lažnim stvarima, šarijatski zabranjenim stvarima a šta je kako se to može ovaj tumačiti pa ajto kaže zato što nastava kaajetna kaže na to ukazuje kaže wallah din la yeshadu la yeshadu kaže ne prisustvuju laži jer znači jedno tumačenje wa ida bi lagwi marru kirama kaže nastava kajte to potvrdi ka, jer kada prođu pored nečega što je, što je lagvo u čemu nema faidje nema koristi marru kirama ne zadržava se na tom mjestu nesvjedoči to mjesto znači od harama da se radi o harami harambi od, od, od znači bilo koje vrste harama na njalkoj se radi znači ne prisustvuj tim haramima nesvjedoči nisu svjedoci ti harama prolaze pored njih ne ulačavaju taj skup harama Uh, znači ovo ulazi u osnovi velikih griha a onda s druge strane ulazi i ulazi tu i novotarije koje su rade uopće poznate novotarije da se ne prisustuje i njima sa time dokazuju, znači učenjaci dokazuju zabranu pristupanja novotarskim skupojima dokazuju sa ovim kuranskim ajetom. voledine la ješka dune zurne svjedoči ne prisustvuju lažnim mjestima uh, onim koji je zastavljena na lažnjina izmišljotina ono što oprične nego prolazi i toga uh, sa ponosom sa pono sa znači ispravnog gledanja tumačenja praktikovanja islama. U naslavku dolaz nam sljedeća osobina kaže veladin e iza dukir baayati rabbihim lam yakhiru aleha kaže oni koji budu pomenuti oni koji budu pomenuti sa, sa nečim znači nekom opomnom iz Kur'ana i Sunneta budu posavjetovani kaže ne ogluše se o to kao da su gluhi niemi kao da su gluhi i niemi nego šta kako znači primaju primaju savjet, primaju ukor, primaju pouku, uzimaju pouku iz Allahovih ajeta i suneta poslanika sallallahu alajhi wasallam, nisu oholi. Prihvataju da im se kaže boj se Allaha. Значи, znači, prihvateo da im se kaže kad neko dođe kaže boj se Allaha, to što radiš to nije u redu, to nije ispravno. Nisu oholi, znači ova ajet govori o tome. Значи, znači, govori o tome. Nači voladina voladina kada zikruju ayat Rabbina znači oni kada se kad im se spomenu Allahovi ajeti nemihiru ne ukrinu se da tako da su gluhi kao da se na njih ne odnosi ne ogoloje se kada su upozori na nečemu da je nečeg od Allahovi ajeta to ono što došlo od alahovjere znači ne ogoloje se ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ako je on primao od od Allaha dželešanu Uh, uh, te riječi boj se allaha što je došlo u suri ahzab ja ejhu en nebiju ittaqillah o vjerovjesniće boj se allaha Allah rešanu kaže to poslanikus salim ko smo mi ja i ti da se mi oholim ako nam neko dođe vjernik bilo koji vjernik i upozorite kaže boj se allaha u tome i tome što radiš to ni ispravno ispravno je ovako zbog toga i toga i tako dalje uh, Pravi, iskreni vjernik, ne oholi se, ne izdiže se zna toga. I ne uzvaćamo, kaže, kosti da ti kaže pa i ti si gori od mene, ti si ovak, to ko je, ko je on? I da li on ima griha, to je druga stvar. Ako ti čovjek rekao istinu, upozorio te na istinu i posavjetova ti došao, nije htio da te ponisi, da te omolovaži od osobina vjernika da to prihvati. A takav je bio Omer radijelahovano. Kane vekafe, kako je došlo u, u, u hadisku od Buharije. Indel Kur'ane kane, vaqaf indel Kur'an, znači kaže, vaqaf, znači onaj koji staje. Kad neko nešto spomeni, znači, iz Allahove knjige iz Kur'ane, kaže, Omer ovako, ovako, kaže, automatski blokiraj stane i dobro načuli uši i prihvati ono što mu je rečeno i navode se primjeri u kojim slučajama je prihvato kada budu upoznaći. A znate koji je Omer? Koji je imao žestinu i koji je bio, bio jak i čvrst. <hah> Dalje a načeo da je mogli baš ulazu detalje neke ovaj uh, da ode kažemo da, da neka skupina mufesira kaže uh, kaže vai da tukur be ayati kada se spomenu Allahovi ayati kaže Allahaj su se znakovi pa kaže uh, kada im se spomenu navedu znakovi koji Allah jedno stvorio svoja stvorenja znakova koji ukazuju na njegovu vahdanir da je na njegov teuhid da, da je ovo sve od Allaha da da smo stvoreni zbog njima, tako dalje. Znači, to je jedno drugi mogući tumačenje, šta se misli pod ovim ajetima. Dobro, sljedeće što je došlo, kao veledine je kuluna, rabbena, heblena, mine zvađena, vatru i jatina, kurrete ajunin, voć anna li mutakine imama. Kaže oni, a to je ova 12 osobina, kaže oni koji kažu, gospodaru naš, daj nam u našim ženama, u našoj djeci, kurrete ajunin, užitak očiju a dosto pomreda odnosno misli se u slast užitak u njima u čemu kaže u tome znači radost daju njima znači da imamo radost u njima a, a pravi istinski vjernik se raduje svojoj supruzi svojoj djeci onda kad su pokorni Allahu džellešanu i zato se nastavlja nastavku ajeta vajana lil li muttaqina imame učini nas mutekima imame učini nas da budemo predvodnici imami Onima koji su bogobojazni. Da bi neko bio imam bogobojaznima, on mora biti bolji od njeg. Mora biti predvodnik imam. Znači imam onaj koji predvodi u hajru. Znači ovo je jako lijepa dova. I jako je fin da se sa njom dovi. Da svako od nas, kada padne na sežu, kada ovo je Allah Žešanobo, kaže hoćeš najbolju da doviš, hoćeš Firdeus u dženetu, hoćeš jako dovu, uzmi ovu dovu. Pa da kažeš gospodaru, čini me imamom. Ucini me imamo vjernicima. Tako da doviš, učini me imamo vjernicima, znači učini mene predvodnike vjerncima da se ugledaju na mene, a da se ugledao na mene moram biti bolji od njih. To to ti je najbolja dova kako za sebe da doviš da budeš što bolji što bolja osoba koja što, što bolje i ispravnik praktikuje vjeru. Dalje o znači znači ovdje gore znači ova 12 osobina o tome govori u stvari u, Uh, dovljenje Allahu Đelešanuhu znači dovljenje Allahu Đelešanuhu šta vam mi znamo da je Dova po, po, po šarijetskim tekstu ja mnogi dovljenja onaj hadis Dova je srž ibadeta ili kako je došlo u drugom hadisu u ovo ima slabosti Dova, huval ibadet Dova, ona i jest ibadeta znači osnovni, najjednostavniji vid ibadeta je Dova namaz i jest Dova, čitav namaz je Dova u stvari uh, dovljenje Allahu Đelešanuhu za potrebe svoje dunjače, gdje naveden jedan primjer za svoj porod, za, svoj za svoju suprugu, za svoje djecu. A dova uopćeno za sve potrebe, naša potreba za dovom, za Allahon džele šanu, za smircu da Allah džele šanu tefikom, Allah džele znači to je tema za sebe i priča za sebe. A, a pogotovo jel, ovaj zašto ovdje za ženu, zašto za djecu, znači na znači, to ukazuju drugi šerijewski tekstovi koji govori o tome od potrebi, e, zašto da nam naši najbliži budu e, budu na vjeri. I zato znači e, otac, otac ako želi svojoj djeci prvu dovu koju treba uputiti svoje djecu, ne da budu najbolji u škole, ne da budu najljepši, najpametniji, tako nego da je tražio da lahađe Lešanovu da ih učini bogobojaznima da je učini sljedbenicima istinske prave vjere, najbogobojaznijim, najučenijim i imamima o vjere, da dovi za svoju djecu i za svoju suprog da budu predvodnici ove vjere. Ta dova kad se usliša, sve ostalo ti bude u najboljem redu. I da ne spomnijem druge ajete i hadise koje su spomnite u ovom kontekstu. Nagrada za onog koji ispuni ovo 12 osobina, robova, milostavku, lajke, zemljel, burfete, bima, saberu, kaže to su oni koji će biti nagrađeni sa sobam, sobama, dženeckim sobama, kaže bima, saberu za, za ono što su saburali, trpjeli. Kaže: "Voila, kada قلنا فيها تحية السلام، kaže biče, kaže susretani sa pozdravom i sa selamom, jedno tumačenje u stvari to je, to je izraz izraz za ljepotu koji će naći u dženetu, a drugo je u stvari da će ih meleci, da će ih meleci uh, selamiti, da će ih meleci pozdravljati, halidine fiha hasun al-mustaqarr muqam, kaže vječno će u njemu boraviti u dženetu, da ju to prebilaviš prebivališ taj mjesto, kod ma ya'be ja bikum rabbi laula du'a ukum Allah Žešanuhu ne bi vodio računa o vama, ne bi vam pridavao pažnju uopće, kaže da nije vaše dove, da nije vašeg ibadeta. Da nema našeg ibadeta kod ljudi, kod insana, Allah Žešanuhu ne bi nama pridavao značaj. Znači, ibadet, odnosno priznavanja Allah Žešanuhu za božanstvo, naš, znači, naše priznavanje tevhida, Uh, sljeđenje ono što je došlo od poslanika sa lalavom sjelem, to je ono što čini da Allah Želešanuhu pridaje značaj nama. Znači, sa time zaslužaju. Kaže, Allah Želešanuhu, ne poklanja pažnju, kaže, osim, samo zbog naše molitve, zbog našeg ibadeta, zbog naših tevhida. A onda Allah Želešanuhu u, u, u, u drugom dijelu ajeta, kaže, kad ke zeptum fe sofe je kunuli zama, A pošto sve porica los obraća mušicima. A pošto sve porica ali istin što je Kur'ana, porica je slijedanje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A o tome govori sura Furkan. Kaže neminova ono va čeka, fa safa yekunul izama, kaže neminova ono va čeka patnja džehenemska. Znači to, to je za mušike. A za mu'mine i onima koji se odazovje lačano dovuze ibadetu dovi tevhidu, Allah džezalun pridaje, znači aj pedaj mu pažnju. A onaj koji, koji poriče to njega on zaslužuje, znači zaslužuje da bude kažnjen u džahennama. Molim Allahi ili Šanohu da nas okupi u svome džanete ili Ferdousu, molim Allah, žanuhu, da vas nagradi na vašim saboru i naš, našim polnom slušanju. Svane, kallahu me vehamtika, šedan lantesta, kvirkove, tubu i lihke.